apa asilimia kubwa ni ya kubwa sasa ya kama hili hapa yeah. na, na watu majini kujukue, kujukue, kujukue, kujukue, kujukue, marizetu, wavuvi na usalama wavuvi majini kwa tunakuwa na wasiwasi kwa panga machine, no, no, kidogo Kwao pale zani hiyo jambo na kwa sababu usalama wetu na kwa ya kwa sababu kuna ya hizi tu hazina kazi yoyote na sisi tunalala kuvua lakini cha ajabu unakuta unasikia na kunyamanya mashine na kupigwa juma na wengi kwa Ii wira boko boko na nini hata five tatu hivi na zinalinda zinalinda usalama wa nani wa kwa ni safi sana kwa sababu mtu kuenda majini kwa usalama wako na familia yako lakini cha mtu na na kata panga kavero kumamako na kwa kwa mvuvi kwa sababu Unaanza kupiga kweli na kujurua mno. kwa na Kwa sababu kwa sababu kwa kwa muda hivi unazubua kwanza unaamua kama unaanza kuomba Mungu si mashine zikujia hapa kwetu kwa sababu ikisha kwa wanyao jambazi kama jambazi kisha wiki kwenye mtungwa hana kama maelezo cha kwanza anataka mashine wao oh, kichuna kidogo tu wanakuwa na wewe sasa ndo mashamba ya ajini kwani yana hivyo ndio changamoto za majini tunakumbana nazo sana hizi